frumos cu părul de aur. Basm românesc după Petre Ispirescu. A fost odată un bătrân care trăia singur în pustie. Doar fiarele din pădure îl știau, însă nu îi făceau niciun rău, pentru că bunătatea lui era nespus de mare. Odată, pusnicul merse la râul din apropiere și văzu un coș care venea domol pe apă. Dinăuntru se auzea plânsul unui copil. După ce se gândi un pic, trase coșul la mal și luă copilașul în brațe. Acesta tăcu pe dată. Înăuntru găsi și o scrisoare din care află că pruncul era fiul împărătesc, dar că mama lui îl părăsise. Pusnicul iubi copilul pe dată, dar își dădu seama că nu avea cu cel hrăni, rugându-se lui Dumnezeu să-l ajute numai ce văzu o vie cum crescul lângă căsuță. Cu struguri crescu pruncul până început să mai mănânce și altceva Când se mai mări, pusnicul îl învăță să citească, să adune rădăcini și să meargă la vânătoare Într-o zi, bătrânul îl chemă pe băiat și îi spuse Fătul meu, sunt bătrân și mă lasă puterile din ce în ce mai mult Simt că voi muri curând, să știi că eu... Nu sunt tatăl tău adevărat, ci te-am găsit într-un coș ce plutea pe râu. După ce o muri, are să vină un leu să mă îngroape, dar tu să nu te speri, ci să-i dai ajutor. Iar drept moștenire, nu am să-ți las decât un frâu pe care. Del vei scutura Pe dată va veni un cal Și te va învăța ce să faci Și așa se și întâmplă Bătrânul muria treia zi Leul se arătă pe dată și săpă groapa Iar băiatul îl îngropă pe pusnic După ce plânse trei zile la mormânt Băiatul îi se făcu foame Vița cu struguri se uscase însă Băiatul își aduse aminte de frâu Și când îl scutură dată. Numai ea ca să arătă un cal în aripat, nespus de frumos și sprinten ce După ce băiatul îi povestit totul de-a păr, calul îl duse în orașul cel mai apropiat și arătă care sunt îndeletnicirile oamenilor Apoi îl duse mai departe pe băiat pe tărâmul unor zâne și îi spuse... Stăpâne, gata să te arăți om de ispravă și intră slujbaș la cele trei zile. Eu te i învățat tot ce trebuie să faci ca să-ți meargă bine Ia! Zânele se învoiră cu flăcăul să-l tocmească la treburile casei Într-o zi, calul veni și-i spuse Stăpâne, în una din casele zânelor se află o baie iar odată, la câțiva ani, într-o anume zi, curge în loc de apă, aur Și cine se scaldă întâi, acelui ei se face părul de aur Iar într-unul din tronurile casei, zânele păstrează o legătură cu trei rânduri de haine De o frumusețe fără seamăn Băiatul înțelese pe dată tot ce avea de făcut și când zânele lipsiră de acasă, intră în odaie când tocmai curgea aurul în loc de apă Se scăldă, apoi lua legăturat cu haine și fugi Îl urmărirea zânele cât îl urmăriră, dar nu fu chip să-l prindă Iar făt frumos cel cu părul de aur de acum, scăpă viu și nevătămat și ajunse pe meleagurile unui împărat care avea trei fete numai bune de măritat Făt frumos își acoperi părul de aur cu o cușmă de lână Și intră argat chiar la palatul împărătesc Îngrijindu-se de grădinile cele mai bogate și mari Într-una din zile, fata cea mai mare vorbi cu surorile ei și-i spuse Fetelor, mă gândeam că mâine fiecare să-i ducă tatălui nostru Câte un pepene ales de ea Zis și făcut fiecare a aduse câte un pepene pe o tipsie de aur. Împăratul tăie pepenii și văzu că primul era aproape trecut, al doilea numai bun de mâncat, iar al treilea abia începea să se coacă și le spuse sfetnicilor săi. M-a blagoslovit cel de sus cu trei fete frumoase și deștepte cum altele pe lume nus. Ce m-aș fi făcut fără înțelepciunea lor că eu... Iaca, mă luai cu treburile împărăției și uitai că veni și timpul să le găsesc bărbați și să le mărit Și cum de te spar în țară, numai ce început a venit crai și feți de împărat Care mai de care mai frumos și mai vrednic de cinste După ce fata cea mare se mărită, împăratul cu toată curtea plecă să o petreacă până la hotarele împărăției Doar fata cea mică rămase acasă Făt frumos se îmbrăca atunci cu primul rând de haine Haine ce aveau cusute pe ele câmpul și florile Își lăsă părul de aur pe spate și încălecă pe calul său unaripat. Apoi de bucurie că rămase singur Alergă prin toată grădina fără să se gândească la toate stricăciunile pe care le făcea Fata cea mai mică îl văzu pe făt frumos și pe dată se îndrăgosti de el Făt frumos le pădea apoi hainele cele bune Își acoperi din nou părul și drese grădina acum putu Dar tot primi mustrare de la grădinar care nu înțelegea ce se întâmplase Același lucru se petrecu și după nunta fetei mijlocii Doar că acum făt frumos se îmbrăcă cu al doilea rând de haine Care aveau cu sute pe ele cerul cu stelele Fata cea mică rămase acasă ca întâia dată Dar nu spuse nimic la nimeni după ce se veseli, făt frumos drese din nou grădina, dar tot fucertat de grădinar pentru toate stricăciunele. A treia oară împăratul plecă la o vânătoare pentru a sărbători o biruință mare și făt frumos, rămas singur, se îmbrăcă cu al treilea rând de haine, care aveau pe ele soarele în față și luna în spate și cei doi lucefer pe umeri. De data aceasta strică grădina atât de rău Încât grădinarul era cât pe ce să-l dea afară din slujbă că fata cea mică văzu totul Și-i dădu grădinarului trei galbeni să-l cruțe. De la o vreme împăratul văzu că fata cea mică e tristă Și vrusă să o și pe ea Dar niciun crai sau fiu împărătesc nu era pe plac Atunci împăratul se sfătui cu slujitorii ce de făcut Și ridicară un foișor iar pe dedesubt treceau pețitorii. Acela pe care fata l-ar fi lovit cu un măr de aur, avea să fie bărbatul ei. Trecuseră toți voinicii și toți curtenii, ba chiar și cei mai umili slujitori. Dar fata nu lovi pe niciunul. Fu chemat atunci și făt frumos, cel mai zdrențuros dintre toți oamenii părății. Iar mărul îl lovi pe el. Nunta se făcut pe dată, dar... Cam pe ascuns că tare nu-i plăcea împăratului ginerele pe care l-avea. Dar ce să facă? S-o alunge pe fată nu putea. Așa că le dădu mirilor un bordei în fundul grădinii, de o mai mare mila. Pe din afară căsuța era mică, strâmbă, afundată în pământ și mai, mai să se dă râme. Dar înăuntru... Toate bogățiile și frumusețile din lume le putea afla, pentru că armă lui făt frumos avusese grijă să nu le lipsească nimic. Într-o zi, pacea și liniștea împăratului fură tulburate de zvon de război. Fiii de împărat care nu putut să în voia mezinei, porniseră cu mare ură împotriva împăratului. Auzind despre asta, numai decât se înfățișă și fata cea mică și spuse lui Taicăsu. Tată! Îngăduie rogute ca bărbatul meu să plece la război. Va lupta cu multă vitejie. Nici nu mă gândesc. El, un zdrențăros care nu știe nici a ține paloșul în mână, să mă facă pe mine de râs? Nu am fost eu are-oare îndeajuns de bazrocorit la nunta voastră? Să pleci în data dinaintea mea. Nu vreau să vă mai văd. După mai multe rugăminți, se înduplecă totuși împăratul și porunci ca ginerele nevrednic să care apă pentru oștire. știre. frumos călare pe o murțoagă slabă plecă înainte. Când nu-l mai văzut nimeni, își puse straele cu câmpul și florile, încălecă pe cal și porni furtună împotriva oștilor dușmane pe care le risipi pe dată, sub ochii uimiți ai împăratului, care nu știa cine e voinicul misterios. Nici nu apucară să se bucure de neașteptata izbândă că o știre mai mare se porni să-i prăpădească împărăția. Din nou, făt frumos, porni pe ascuns la război, apoi schimbă straiele ponosite cu veșmintele brodate cu cerul și cu stelele și mântui pe împărat din primejdia acel păștea. Încă o dată se ridica răvrăjmașii împotriva împăratului. Acum, făt frumos... Îmbrăcă hainele cu soarele pe piept, luna în spate și cu cei doi luceferi pe umeri. Se năpustia vrăjmașilor pe care-i orbise cu straele lui și se cera cu paloșul fără cruțare. Împăratul, văzând că făt frumos, se rănise la mână, îi dădu năframa să se oblojească. Întors acasă, împăratul se bucură de liniștea și de hotarele împărăției, dar veselia nu dură mult. Simțind că își pierde vederea, căută pe la vragi leac, dar nu găsi alinare Într-o noapte, visă că leacul ar fi să bea lapte de capră roșie și să-și spele ochii cu el Și atunci vederea i-ar reveni pe dată Cei doi ginerea împăratului veniră și spuseră Împărate, noi îți vom aduce leacul cel vindecător și vei vedea iar lumina soarelui dar, făt frumos, porni mai iute cu calul său și, găsind laptele, porni înapoi spre palat Pe drum îi întâlni pe cei doi gineri, dar ei nu-l cunoscură pentru că se preschimbase într-un cioban oarecare Ce-ai acolo, măi, ciobane? Ce-ai acolo? Ia niște lapte de capră roșie Am visat că îi trebuie mărie sale de leac Și cât cer pe el? E, bani nu cer dar dacă vreți lapte, va trebui să deveniți robii mei și să mă lăsați să vă însemn cu pecetea mea pe spate Ginerii socotiră că nimeni nu-i va căuta vreodată la spate și credeau că oricum Dacă ciobanul s-ar fi lăudat vreodată că este stăpânul lor, oamenii tot pe ei ar fi crezut Așa că se lăsară însemnați și plecară spre casă cu laptele de capră roșie dar când s-au întors acasă, și-au dat seama că au fost păcăliți. Degeaba aș unse împăratul ochii cu lapte, că nu vedea nimic. Taman, când își pierduse răsperanța, fata cea mică veni și spuse. Tata, uite, ia și acest lapte pe care l-a adus bărbatul meu. Unge-te cu dânsul și ai să vezi din nou. De nimic nu-i bun nătărăul acela. Și tu vii să-mi spui că a reușit acolo unde bravei mei gineri au dat greși? Și apoi, nu v-am zis să nu vă mai arătați dinaintea mea? Înduplecat însă de lacrimile ei, împăratul se unse totuși la ochi cu laptele A doua zi, parcă întrevedea ceva A treia zi, minune, totul era clar ca lumina zilei De bucurie împăratul porunci să se facă masă mare iar pe ginerele cel disprețuit îl lăsă să stea în cea mai îndepărtată margine Dar nici bine nu începură oamenii să mănânce că făt frumos se ridică în picioare și spuse Maria ta, robii pot sta cu stăpânii lor la masă? Nici de cum Atunci poruncește rogute ca cei doi ginerei tăi să se ridice, fiindcă ei sunt robii mei și dacă nu crezi spusele mele, pune să-i caute la spate și vei vedea pe cetea mea Ginerii recunoscură contristarea acest lucru Așa că s-au ridicat și au rămas în picioare Apoi făt frumos spuse din nou Maria ta, îți înapoiez năframa pe care mi-ai dat-o la război să-mi leg rana cu ea Cum a ajuns năframa mea la tine? Doar nu ai fost tu, viteazul care ne-a ajutat Ba, chiar eu am fost, drept dovadă, iată Și făt frumos, le pădă zdrențele și rămase îmbrăcat cu straile care aveau pe ele soarele în față, luna în spate și cei doi luceferi pe umeri Iar când își scoase cușma de pe cap și părul de aur se revărsă în bucle Curtenii și împăratul rămaseră fără grai. Era atât de strălucitor încât la soare te puteai uita, dar la el, ba! Împăratul, după ce o lăudă pe fica sa pentru alegerea făcută, coborâ din scaunul împărăției și ridică în el pe ginerele său, făt frumos, care îi eliberă din robie pe cumnații săi. Toată împărăția răsună de bucurie, iar făt frumos a domnit fericit până la adânci bătrâneți alături de soția sa.